Агрегатний стан. Агрегатним називають стан, у якому перебуває матерія. Він може бути твердий, рідкий чи газоподібний. Точка кипіння на рівні моря. Речовина. Залізо. 2800 градусів Цельсія. Рдуть. 357. Вода. 100. Етанол. 78. Кисень. Мінус 183. Водень – мінус 195. Точка плавлення – на рівні моря. Речовина – залізо – 1539 градусів Цельсія. Ртуть – мінус 39. Вода – 0, Етанол – мінус 117. Кисень – мінус 218. Водень – мінус 210. Вірогідно, читаючи ці рядки, ви сидите за столом, зробленим із дерева пластмаси чи металу. При кімнатній температурі – це тверді речовини. Вони складаються з молекул, міцно зв'язаних між собою, а тому нерухомих. Ось чому стіл зберігає незмінну форму. Твердий стан – це один із агрегатних, чи фазових, станів речовини. Рідини. Якщо у вас під рукою є будь-який напій, ви можете спостерігати за іншим агрегатним станом речовини. Рідким. Вода, молоко і етанол або винний спирт при кімнатній температурі перебувають у рідкому стані. Молекули рідин, зв'язані між собою, не дуже міцно, вільно переміщуються, як піщенки в пісковому годиннику. Коли ми наливаємо рідину в склянку, її молекули під дією сили тяжіння стікають вниз, поки не зустрінуть перешкоду. Ось чому рідина заповнює посудину без порожнин утворюючи рівну поверхню. Гази Звідусюди нас оточує повітря, яке являє собою третій стан матерії – газоподібний. Гази складаються з молекул, майже не зв'язаних між собою. Коли газ випускають у порожню посудину, молекули газу вільно рухаються в будь-яких напрямах, рівномірно заповнюючи весь його об'єм. Ось чому м'яч стає кулястий, хоч надувають його Через один отвір. Зміна стану. При сильній зміні температури речовини, її стан, як правило, також змінюється. Наприклад, якщо залізу нагріти до температури 1539 градусів Цельсія, воно розплавиться, перейде в рідкий стан. А якщо воду охолодити до нуля, вона стане льодом, набуде твердого стану. Кисень – один із газів. Який входить до складу повітря, стане рідиною, якщо його охолодити до мінус 183 градусів Цельсія, ілюстрації. Вплив температури. При кімнатній температурі вода рідина. Але якщо воду нагріти, вона кипить, перетворюючись на пару, стає газом. І навпаки, при зниженні температури нижче точки замерзання вода стає твердою рідиною. Льодом. Ці перетворення відбуваються тому, що температура впливає на взаємодію атомів та молекул, які складають речовину. Тверда речовина. Лід та інші тверді речовини мають певну форму та об'єм. При низьких температурах молекули твердої речовини малорухливі і щільно прилягають одна до одної. Газ. Як і пара, яка піднімається від киплячої води, гази не мають ні форми, ні розмірів. Молекули газу рухаються хаотично, незалежно одна від одної. Рідина Вода та інші рідини мають постійний розмір або об'єм, але не мають постійної форми. Молекули рідини можуть вільно переміщатися в незначних межах.